81. Біла наречена для сина провідника Я не знав, що Анджела зробить з кларнетом. Ніхто не міг очікувати того, що вона зробила. Можна було очікувати чогось патологічного, але я не передбачив глибини напруги та майже нестерпної краси тієї патології. Анджела зволожила мундштук інструмента, зігріла його своїм диханням, але не зіграла жодної ноти. Її очі потем'яніли. Довгі кисляві пальці злегка торкалися німих клавішів. Мене охопила тривога. Я згадав, що розповів мені Марвін Брид. Анджела не мала жодного порятунку від нудьги свого життя в ролі батькової няньки, крім вечірніх годин, коли вона замикалась у своїй кімнаті та грала в унісон з грамофонними платівками. Ньют уже поставив довгограючу платівку на великий грамофон у сусідній кімнаті. Конверсість платівки він приніс на терасу і віддав мені. Це було соло на роялі під назвою «Рояль у нічних кицюнь». Грав Міт-Люкс Льюїс. Поки Анжела, не приєднавшись до Льюіса, слухала перший запис та входила в транс, я з прочитати відомості про Льюіса, надруковані на конверті. Льюіс народився в Луїсвілі, штат Кентукі, у 1905 році, читав я. І не займався музикою до свого 16-го дня народження, коли батько подарував йому скрипку. Через рік юний Льюіс мав нагоду почути, як Джиммі Янсі грає на роялі. Це було, пригадує Льюіс, щось справжнє. Невдовзі після цього, читав я, Льюїс почав учитися гри на роялі, віддаючи перевагу стилю обуги-вугі, переймаючи все, що міг з досвіду Янсі, котрий залишався до самої смерті старшим другом та кумиром для Льюїса. Оскільки батько-музиканта працював провідником спальних вагонів, родина Льюїса мешкала поблизу залізниці. Ритм залізничного руху став органічним для молодого Льюіса, і це відбилось у його сольному номері в стилі бугі-вугі, який вже можна вважати класичним у своєму роді, відомому під назвою «блюз перестуку вагонів». Номер скінчився, я перервав читання. Голка грамофона тепер з тихим шипінням наближалась до початку наступного номера. Другий номер, як повідомляв конверт, мав назву «блюз дракона». Мід Люкс Льюїс зіграв перші чотири такти, і тоді Анджела Гонікер приєдналася до нього. Вона заплющила очі. Я був вражений до глибини душі. Вона грала чудово. Музика сина-провідника служила їй основою для імпровізації. Вона переходила від ніжньої лірики до хрипких зойків пристрасті, від пронизливих криків наляканої дитини до героїнового кошмару наркомана. І Глісандо розповідали про рай, про пекло і про все, що лежить між ними. Така жінка могла породити таку музику лише під впливом шизофренії або якогось демона. Волосся моє стало сторч, хоч Анджела не качалась по підлозі, пускаючи піну з рота, і не торохтіла вавелонською мовою. Коли музика скінчилась, я вигукнув до Джуліана Касла, теж приголомшеного. Боже мій, життя! Хто здатен зрозуміти, хоча б його єдину мить? І не намагайтеся, сказав він. Можете прикидатись, що розумієте. Так от, це дуже корисна порада. Я почувався п'яним занудою. Касл пригадав іще один вірш. Тигр, як завжди, полює, а пташина літає, а людина чому та чому все питає. Пташка втомлена сяде, тигр засне неодмінно, а людина промовить, що все зрозуміла. «Що це і звідки?» – спитав я. «Звідки ж це може бути, як не з книг Боконана?» «Я б хотів почитати ці книги». «Це нелегка справа», – сказав Касл. «Книги не надруковані, вони рукописні. До того ж канонічного тексту не існує, бо Боконан щодня додає щось до нього». «Релігія!» – хмикнув малий Нют. «Перепрошую», – сказав Касл. «Бачите кішку?» – спитав Ньют. «А колиску для кішки?»